Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 18 Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. A văzut Simon că Duhul Sfânt era dat. Unde a venit Duhul Sfânt, fie într-o inimă, fie într-o comunitate, se vede. Și prietenii și dușmanii văd Duhul Sfânt într-un om. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm. Duhul Sfânt vine în om numai prin apostolii Domnului Isus, adică prin primirea prin credința a lor, care este tot de la Duhul Sfânt și este singura adevărată. Petru și Ioan, când au mers în Samaria, nu au pus numai mâinile pe cei care crezuseră cuvântul lui Dumnezeu, ci i-au și învățat calea Domnului în toate privințele și în felul acesta au primit ei Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este și vechiul legământ, însă învățătura apostolilor este cuvântul noului legământ. Cine primește acest cuvânt așa cum este, primește Duhul Sfânt. Nu e destul să vezi numai cu ochii trupului lucrările lui Dumnezeu, ci trebuie să le vezi cu ochi duhovnicești ca să nu cazi în păcate mari. Unde eul nu e dat morții, acolo lucrările adevărului sunt socotite ca și lucrările de jos, rânduia la cerului ca și rânduia la pământului. Duhul de partidă, de exemplu, este ceva de jos, care se apără cu lucrările adevărului. Le-a dat bani. Simon nu cunoștea puterea Duhului Sfânt. El o asemănă cu vrăjitoria și credea că o poate căpăta cu banii. Dorea ca Duhul Sfânt să-i dea putere să facă semne și minuni. însă nu voia să se predea Duhului Sfânt ca să-l stăpânească, să-i cerceteze faptele, să-i schimbe viața și să rămână sub călăuzirea lui tot timpul. Voia ca el să se folosească de Duhul Sfânt, nu Duhul Sfânt să-L folosească în lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă n-a fost în toate timpurile câte un Simon în rândul celor credincioși, au fost credința și Duhul lui Simon Magul. Duhul Sfânt nu se poate cumpăra nici cu bani, nici cu învățătură prin școli, nici cu protecții omenești, nici cu apartenența la vreo lucrare sau grupare religioasă, nici cu împlinirea unor forme sau ceremonii religioase. Duhul Sfânt vine și locuiește numai într-o inimă care prin credință și pocăință adevărată se predă Domnului Isus, recunoscându-l ca Mântuitor și domnul personal. Cel prea gânalt, tu ce preag înon. Tu ce o preag înon. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Te laud te laud, cu noi cântări mereu, cu noi mereu. Versetul 19 Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine în voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. În cererea lui Simon se vede credința lui în care își arată dorința unei libertăți pe care vrea să o folosească fără voia lui Dumnezeu, cu lucrurile lui Dumnezeu. Aici este dorința omului de a fi liber să facă ce vrea cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană din Dumnezeire și Simon voia să-l aibă ca să-l folosească după plăcerea lui, să-l dea cui vrea și când vrea. Vreau și eu să fac ce vreau cu Dumnezeu, ar spune el. Petru și Ioan n-au dat Duhul Sfânt nimănui. Ei doar și-au pus mâinile, iar Dumnezeu a dat Duhul Sfânt. Între apostolii Petru și Ioan și Dumnezeu era o unitate desăvârșită, așa încât peste cine își puneau ei mâinile, Dumnezeu putea să pună Duhul Său Cel Sfânt. Petru și Ioan, prin Duhul Sfânt pe care îl aveau ei, știau peste cine se cuvine să-și pună mâinile, peste cine poate și vrea Dumnezeu să pună Duhul Sfânt. Simon voia altfel să-și pună el mâinile peste va vrea și acela să primească Duhul Sfânt. Cei care fac cu Dumnezeu ce vor ei, li se pare că fac, aceia au o credință simonică, adică o credință falsă. Sunt atâtea partide în creștinism și fiecare membru, și mai ales membru cu funcție în partidă, dorește propășirea partidei, cerând lui Dumnezeu ca să-și reverse Duhul Sfânt peste ea. Ascultă Dumnezeu o asemenea cerere? Dumnezeu dă Duhul Sfânt peste toate partidele, ca să se lupte între ele. Cine judecă bine, înțelege adevărul. Să fie Dumnezeu la discreția și dispoziția omului, să-L ajute când vrea și în ce vrea omul, să meargă unde are el nevoie? Aceasta este o părere falsă despre Dumnezeu. Nu acesta este Dumnezeul credinței curate. Nu acesta este Dumnezeul adevărului. Pentru Dumnezeul adevărului, pentru Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos,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 Duhul Sfânt se dă omului nu numai prin punerea mâinilor, ci sunt diferite căi pe care le folosește Dumnezeu pentru acest lucru. Credința adevărului vrea totdeauna voia lui Dumnezeu, iar voia lui Dumnezeu pe pământ este zidirea trupului lui Hristos. El nu are altă lucrare de făcut pe pământ. Petru și Ioan au venit în Samaria trimiși de a apostolilor sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să zidească biserica trupului lui Hristos și în locul acela în Samaria și pe oriunde se mișcau apostolii și ceilalți slujitori ai lui Dumnezeu, zideau biserica, unica biserică. Adevărații credincioși ai Domnului Isus fac același lucru astăzi pe pământ. Cine este stăpânit de Duhul din partida lui religioasă nu are Duhul lui Hristos, ci are o credință simonică. Afacerea pe care Simon învrăgitorul voia să o încheie cu apostolii trebuie să recunoaștem cu durere că se practică în rândurile creștinilor. Ea se numește Simonie, de la Simon. Oare ce sunt toate protecțiile și toată diplomația de care se face uz atunci când cineva din biserică sau adunare e vorbit să fie numit într-o funcție? Poate că nu totdeauna se folosesc banii, dar ceva pământesc tot se folosește. Simon Magul era un om însemnat în mijlocul norodului. Credința adevărată este pentru cei lepădați de ei înșiși. Față de aceștia Dumnezeu are totdeauna har. Mare putere are slava deșartă, acest duh luciferic asupra omului. Bine zicea poetul Vlahuță, ispita gloriei. Pe câți nechemați îi stârnește ea din liniștea vieților serioase și cinstite și îi pune să alerge ca nebunii pe un drum care nu este al lor. Setea de laudă se stâmpără ca la drogați numai cu doze mereu mai mari. Simon Magul voia să aibă puterea ca prin punerea mâinilor lui să dea altora Duhul Sfânt și astfel să fie el lăudat. Un scritor francez, Renard, scria Adevăratul egoist acceptă chiar și ca alții să fie fericiți, dacă sunt din cauza lui. Nu poți să ai și Duhul lui Isus, smerenia și Duhul lui Lucifer, mândria, slava deșartă. Cine face pe smeritul ca să primească laude, acela este fiul cel mai credincios al satanei. Te laud, te laud, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Cu trăirea, cu trăirea, cu cântarea și ascultarea, te laud, te laud, Dumnezeul meu. Versetul 20 Petru i-a zis, banii tăi se piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu banii. O cunoaștere bună dă o trăire bună, iar o trăire bună face lucrări bune. Să ne cunoaștem bine pe noi și ce este al nostru ca să putem cunoaște bine pe Dumnezeu cu ce este al Lui. Ceea ce se poate cumpăra cu bani sau cu eforturi firești nu e ceva de la Dumnezeu chiar dacă ar avea o înfățișare religioasă. Banii tăi dacă mântuirea nu putem câștiga prin fapte bune, nici prin stăruința noastră, ci este darul lui Dumnezeu, dat prin Domnul Isus Hristos prin credința în El, în jertfa Lui, atunci Duhul Sfânt să fie dat de Dumnezeu prin efortul omului. Totul din partea lui Dumnezeu se primește prin credință și Duhul Sfânt. Cu ce este al meu, cu ce pot face eu, nu pot să primesc harul mântuirii lui Dumnezeu, ci numai cu ceea ce a făcut El, cu ceea ce a dat El fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mie mi se cere doar atât, să primesc prin credință darul lui Dumnezeu și sunt mântuit. Nici creșterea duhovnicească nu se face prin ceea ce am eu, ci tot prin darul lui Dumnezeu, dacă prin credință rămân în cuvântul lui. Banii tăi se piară împreună cu tine. Tot ce este al meu se piară împreună cu mine, cu Euul meu vechi, ca să-mi poată da Dumnezeu darul său. Atâta timp cât mai am de ale mele sau de ale oamenilor, învățături, planuri și căi, atâta timp cât Euul meu nu-i pus pe cruce, Dumnezeu nu-mi poate da darul său, iar Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, nu poate să lășlui în mine. Domnul Isus Hristos a spus...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 Cine vrea să facă parte din mireasa lui Hristos să-și lepede toate podoabele și valorile sale și să primească podoabele lui Dumnezeu, căci mireasa trebuie să fie împodobită numai cu ce de Dumnezeu, așa cum rebeca mireasa lui Isaac a fost împodobită numai cu podoabele trimise de Avraam. nu de ajuns să piară numai banii noștri, adică valorile noastre, ci trebuie să piară și eul nostru. Dacă nu piere euul nostru pe cruce... Banii care au pierit pot crește la loc, pentru că Euul este născător de valori potrivnice lui Dumnezeu. Și când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, să nu facem cu ce este al nostru, ci numai cu ce este al lui Dumnezeu. Dumnezeu dă darul său numai a celora care s-au golit de ei înșiși, prin credință și pocăință. Într-o inimă plină de sine nu poate intra Duhul Sfânt cu darurile sale. Tot ce dă Dumnezeu dă numai firii noi născută din el, din Duh și din adevăr. Firii vechi nu-i dă nimic. Darurile Duhului date firii vechi nu o fac mai bună, ci mai periculoasă lucrării lui Dumnezeu. Mândria și toate celelalte patim se hrănesc și cresc cu darurile Duhului, dacă acestea ar fi date firii vechi. Dar Dumnezeu nu face greșeli. Simon a avut ambiția de a fi apostol, dar n-a fost gata să aibă Duhul și viața unui adevărat urmaș al lui Hristos. Simon se încredea în puterea banului și cine se încrede în alte mijloace de pe pământ pentru a ajunge în anumite posturi în lucrarea lui Dumnezeu, acela zace de boala lui Simon și nu va rămâne nepedepsit, dacă nu se pocăiește. Există o simonie spirituală mult mai periculoasă decât simonia fizică. Această simonia spirituală este, după cum s-a arătat, stăruința de a pătrunde în cămara tainelor Duhului Sfânt prin banii înțelepciunii firești, printr-un studiu bazat numai pe cunoașterea literaturii învățate în școli, fără o pocăință adevărată, fără o lepădare de sine reală, fără nașterea din nou, fără o viață de sfințenie, fără o predare totală în mâna Domnului Isus. Duhul Sfânt nu intră decât într-o inimă spălată prin sângele Domnului Isus Hristos. Ai crezut că? Să ne cercetăm pe noi înșine și să ne încercăm dacă suntem sau nu în credința una singură, dată de Dumnezeu Sfinților. Să nu credem orice, ci numai ceea ce ne-a dat Dumnezeu să credem, și aceasta se află scris. Nu ceea ce ne închipuim noi sau ceea ce ne spun oamenii să credem, ci numai ceea ce este adevărul scris al lui Dumnezeu. Credința vine în inima omului numai când crede Evanghelia. Ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu banii? Un proverb glăsuiește astfel, Dă cu vrei, dar alege bine oamenii de la care primești ceva. În fața dragostei de bani, spune fericitul Augustin, dreptatea este de puțină valoare. Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, nu se poate cumpăra cu banii. El a fost cumpărat cu sângele scump al Domnului Isus Hristos pentru că Domnul Isus Hristos a murit jos pe pământ, pentru că El și-a dat viața, a fost înălțat în slavă și a primit de la Dumnezeu darul Duhului Sfânt, pe care l-a dat apoi peste cei ce crezuseră. Simon credea că putea fi cumpărat cu bani acest dar al Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Petru i-a spus, Ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu banii? În această credință simonică înțelegem una dintre atitudinile cele mai grave față de Domnul Isus Hristos, și anume bani sau fapte sau virtuți personale ridicate la înălțimea sângelui răscumpărător al Mântuitorului nostru. Simon considera că ce are el este la fel de prețios ca tot ceea ce a dăruit Domnul Iisus Hristos. Orice gândire care se sprijină pe fapte personale dintre cele mai bune, pe merite personale pentru a căpăta ceva din partea lui Dumnezeu, ridică aceste lucruri personale la înălțimea sângelui Domnului Iisus Hristos. Tot ce dă Dumnezeu este ca urmare a sângelui scump al Domnului Isus Hristos. Am fost răscumpărați nu cu aur sau cu argint, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană, spune apostolul Petru. Duhul Sfânt, dat de Dumnezeu în har, ca urmare a prețului plătit de Domnul Isus Hristos, este considerat în credința simonică un fel de marfă de vânzare. Să cugetăm adânc la cele de mai sus și vom primi lumină ca să pătrundem alte laturi ale tainelor lui Dumnezeu. Tu cel necuprins Tu cel necuprins Tatăl meu preasfânt Tatăl meu preasfânt Te laud, te laud Un nou și cu nou și Versetul 21 Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să cumpere harul, fie cu bani, fie cu vreun efort personal, firesc sau cu altceva, acela nu are parte de har. Soarta banilor este una singură, pieirea. Cei care își inima de bani pierd împreună cu ei. Apostolii Petru și Ioan erau binevoitori față de necredință, pentru că necredincioșii puteau ajunge la credință. Față de credința falsă, credința simonică, ei erau aspri și neînduplecați. Cine duce în rădăcire poporul printr-o falsă credință, acela se află sub judecata aspra a lui Dumnezeu. În vechiul legământ erau omorât cu pietre. Credința falsă, credința simonică nu beneficiază de nicio îngăduință din partea lui Dumnezeu. Cel care o are trebuie înlăturat dintre copiii lui Dumnezeu oricât de însemnat ar fi. Simon Magul ne stă ca o pildă în privința aceasta. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Euul meu vechi, roadele lui, nu pot câștiga dreptul de moștenitor al Harului lui Dumnezeu. Tu, adică eul vechi, n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta. Eul trebuie lepădat, căci el este cea mai mare piedică în calea Harului lui Dumnezeu, care vrea să mă mântuiască. Dacă voiește cineva să vină după mine, spunea Domnul Isus, în Luca 9, cu 23, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Simon era un om însemnat pentru vrăjitoriile lui și dorea să-și păstreze însemnătatea care a avut-o în viața veche și după ce a crezut. Lucru cu neputință. Cine crede în Domnul Isus și nu se dă de toată viața lui din trecut și bunășirea, acela nu poate fi urmașul Mântuitorului Hristos, nu poate fi curat cu inima înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să aibă Duhul Sfânt și puteri duhovnicești pentru scopuri egoiste, eul propriu, eul familiei sau al grupării religioase din care face parte, acela se înșală amarnic. Eul vechi al omului nu poate avea parte în lucrarea lui Dumnezeu pentru că nu are parte nici în trupul lui Hristos. Cine are parte în trupul lui Hristos se cunoaște prin faptul că nu mai are parte în lume, este străin și călător pe pământ. Cine are parte în trupul lui Hristos Primește este lui felului lui Hristos. Cine nu are felul lui Hristos, nu are parte în trupul lui Hristos. Lucrurile sunt simple pentru cei cu inima curată. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Oamenii pot să te vadă foarte curat și neprihănit. Cum te vede însă Dumnezeu? Acest lucru este important. Curat înseamnă a te lepăda de tine însuți și de tot ce ai și a primi în tine toată voia lui Dumnezeu. Curăția inimii este condiția principală a plinătății Duhului Sfânt în omul credincios. Cei cu inima curată văd necurmat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu le dă Duhul Său ca să poată înfăptui lucrările sale minunate. Bine glăsuiește un proverb malgaș, nu devii iute dacă te freci cu piper și nici bun dacă te ungi cu miere, faptele tale sunt bune sau rele. Cu o formă de evlavie poți să înșel pe oameni, dar nu pe Dumnezeu. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Este vorba aici despre inima sinceră. Cine dorește sincer adevărul lui Dumnezeu și mântuirea, așa cum o dă Dumnezeu, ajunge la adevăr și la mântuire. Cine are gânduri ascunse, urmărind alte interese, acela este necurat, nesincer și acelui a Dumnezeu nu-i dă nimic. A fi curat, sincer înaintea lui Dumnezeu, care cunoaște străfundurile ființei omenești, aici este taina primirii darului lui Dumnezeu. Viclenii nu sunt cuprinși în har, dacă nu se pocăiesc. Am ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Iată versetele asupra cărora am meditat.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 tu cel prea înalt. Textul din Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 48 Cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Tu cel prea Tu cel prea-nalt Dumnezeul meu Dumnezeul meu te laud, te laud cu noi cântăr mereu, cu noi cântăr mereu. Te laud, te laud Cântarea și ascultarea, te laud, te laud, Dumnezeu. Te laud, cu om și viu având, cu om și viu având. Laud, Te laud, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Cu iubirea, Cu trăirea, Cu cântarea, şi ascultarea te laud, te laud, Dumnezeule meu.